Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mtaqabbala. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Amma ba'du. Ikhat al-iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita semua rahmat dan karunia-Nya serta senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk selalu berjalan di atas tuntunan syariat agama yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah secara spesial di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian selawat dan salam terlebihnya segala puji dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa taala yang Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup bersama Ramadhan kita masih diberi kesempatan untuk menikmati keindahan, kenikmatan, kelezatan, iman, ubudiah, ketaatan dan taqwa di dalam beribadah kepada Allah ini karunia Ni'mat yang tentunya tidak akan bisa dibeli dengan dunia dan seisinya yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang tulus hatinya benar keimanannya mulia ketakwaannya dan bersungguh-sungguh dalam mengibadati Allah Sang Pencipta Alhamdulillah awalan wa akhiran wa lahiru wa batinah kemudian salam dan salam Mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita dimuliakan untuk selalu berjalan di atas tuntunan hidup beliau untuk berpegang teguh di atas atau berpegang teguh dengan sunnahnya Dan selalu meneladani beliau dalam setiap Kondisi dan keadaan Allahumma amin Ikhwata'l-iman Orang pemirsa rahimakumullah Seorang Muslim Hendaklah Bangga dan mulia dengan Islamnya bahawa keislaman itu adalah kemuliaan yang sesungguhnya Keislaman itu adalah kejayaan yang sesungguhnya Keislaman itu adalah kemajuan Keislaman itu menuntut Agar kita semua menjadi manusia yang selalu kebajikan Baik dalam urusan dunia apalagi urusan akhirat Islam agama yang didadak Allah Ta'ala Islam adalah agama yang tinggi akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengikutinya Islam mengatur urusan dunia dan juga kehidupan kita dan akhirat kita segala kebaikan Islam tentu menyuruh untuk melakukannya dan mengajak untuk terus menebarkannya dan segala kejahatan tentu Islam mengharamkannya dan menutup seluruh celah-celah yang akan menimbulkan hal itu Islam datang di tahqikil masalih wa taksiriha wa daril mafasid wa taqliliha Islam datang untuk mewujudkan seluruh kebaikan dan memperbanyaknya untuk mencegah dari seluruh kejahatan dan minimalisir kejahatan itu Islam mengajak umatnya untuk selalu menjadi umat yang terdepan umat yang maju di dalam pemikirannya dalam pemahamannya di dalam ibadahnya ketaatannya, akhlaknya dan dalam mengatur urusan dunia ini Islam terus mengajak umatnya untuk melakukan eksperimen-eksperimen penelitian untuk terus mengembangkan kemampuan dunia mereka menata dunia ini dan untuk terus melakukan penyelidikan untuk mendapatkan terobosan-terobosan yang bermanfaat bagi umat manusia dalam berbagai disiplin ilmu sains, teknologi, dalam dunia medis. Bagaimana menata hidup ini dengan baik untuk kemaslahatan dan kemakmuran untuk peradaban dunia. Dan itu telah terbukti. Sejarah telah membuktikan Tatkala kaum Muslimin berpegang teguh dengan agamanya, bagaimana Allah berikan keberkahan, kebaikan, kemuliaan. Mereka memimpin dunia berabad-abad. Bagaimana Cordoba, Andalus, ya. bagaimana Islam menata, muncul para ilmuan dalam berbagai disiplin ilmu, dan mereka dalam urusan agama, urusan keilmuan agama. Tidak diragukan Maka terbukti Maka oleh kerana itu Kita bangga dengan Islam Kita bangga dengan Islam Islam Islam agama yang tinggi yang Tidak akan ada yang lebih Tinggi dari Islam Dalam segala hal Tapi permasalahan Problem umat ini Bukan di Islamnya tapi mereka yang tidak menerapkan dan tidak berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman dan mereka yang tidak memahami hakikat keislamannya sehingga hanya dibagikan sebagai simbol belaka Islam tidak diterjemahkan dalam kehidupan yang real dalam berpikir, dalam beramal dalam kesungguhan beribadah Kesungguhan untuk bekerja Kesungguhan untuk terus melakukan hal-hal yang baik ya, Kesungguhan untuk Menjadi manusia yang terdepan dalam Berinteraksi Dalam kejujuran, dalam akhlak Maka Islam segala-galanya Maka apa yang kita ragukan tentang Ya, kemuliaan Islam ini sehingga muncul pernyataan bahawa Islam ini tidak bisa berkembang bahawa Islam kemunduran itu apabila mayoritas penduduknya Muslim itu tidak bisa maju tidak ada yang salah dengan Islam kita sebangga dengan Islam kita oleh karena itu Ya. Kekiliran dalam menterbia, mendidik umat Islam itulah sebenarnya yang menjadi ya, bumerang faktor utama menjadi faktor utama yang menyebabkan kemunduran itu. Tatkala mereka tidak berpegang teguh dengan Islam, ya. bukan tatkala mereka berpegang teguh dengan teks-teks Al-Quran dan Hadis. Kena Islam bukan agama yang kaku. Islam agama yang fleksibel Tapi tentunya Sesuai dengan batasan-batasan Syariat Islam yang memberikan Kebebasan dalam berekspresi ya, Berinovasi Dalam urusan dunia Islam yang mendorong untuk terus melakukan ya, Penelitian Kemajuan Mempersiapkan Berbagai kekuatan Nilai Islam itu hanya sekulumit tentang kemuliaan Islam. Maka Islam, ya, adalah agama yang harus kita junjung tinggi. Allah mengetahui, ya, bahwa akan muncul manusia di akhir zaman ini akan sampai kepada tingkat keilmuan dalam sains dan teknologi apa yang perkembangan atau kemajuan dunia ini tapi Allah mengetahui bahawa Islam itu yang terdepan maka Allah turunkan syariat Allah sempurnakan ya yeah. tapi tak umat Islam hanya menyebarkan hawa nafsu dan tradisinya yeah, warisan para leluhurnya itulah sebenarnya rahasia kemunduran Islam itu karena demikian itu tidak mampu untuk mendorong umatnya menjadi umat yang terdepan ya yeah kerana pemikiran yang jumud, pemikiran yang sempit ya kerana doktrin dan taklid panatik itu menjadikan otak atau akal itu menjadi jumud, tidak bisa berkembang maka Islam kita melihat bagaimana kejeniusan Islam ya kemuliaan Islam para ulama telah melahirkan para ulama-ulama yang jenius maka tidak perlu diragukan tentang keberadaan Islam tapi yang perlu kita pertanyakan bagaimana komitmen dan loyalitas kaum Muslim itu kepada Islam itu yang menjadi penyebab sesungguhnya semoga kita semua memahami kondisi yang seperti itu itulah penyakit yang sesungguhnya itulah permasalahan yang mendasar Ya, kesadaran umat di dalam menerapkan syari'atnya. Nah, tapi takkan umat ini sadar dan kesungguhan yang menyertai hidup mereka dalam segala lini kehidupan, lihat Islam berabad-abad memimpin dunia dan peradaban Islam sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Dan itu semua diketahui setiap yang membaca sejarah bagaimana peradaban Islam pindahkan orang Eropa untuk mengambil teori-teori dalam dunia berbagai disiplin ilmu kemudian mereka kembangkan dalam dunia medis, dalam dunia dan yang lainnya maka Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan selama ilmu pengetahuan tersebut bermanfaat bagi manusia tapi tetkala suatu teori yang akan menimbulkan kerusakan di permukaan bumi ini maka Islam melarang dari hal itu dan teknologi yang dibuat oleh manusia ya, itu semua untuk kemaslahatan. bagaimana mereka bisa menata hidup ini ya. bagaimana bisa mengatur hidup manusia memberikan kemudahan, fasilitas yang bermanfaat ya. ini semua harus dipahami Islam tidak bertentangan dengan sains dan teknologi. Islam tidak bertentangan dengan kemajuan dan ya bahkan mendorong umatnya untuk maju. Para pemirsa, kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh kaum ke muslimin kepada para pemimpinnya untuk senantiasa menjadi panutan ya untuk menjadi pelopor dalam kebaikan ya, sehingga kondisi dan keberadaan kita semakin baik hari demi hari kemudian juga perlu diingatkan pada kesempatan yang mulia ini untuk senantiasa kita bersungguh-sungguh di sisa-sisa 10 terakhir ini pada hari ini kita sudah masuk 22 Ramadhan dan tentunya tidak akan lama lagi, bahkan tidak akan terasa perjalanannya sangat cepat sekali ingat ya kita akan hampir sampai kepada batas ya, finish ya. kalau diibaratkan dalam sebuah event per pertandingan atau ya perlombaan, ya atau seperti pacu kuda misalnya, kuda itu apabila ya mendekati batas ya garis finishnya itu semakin ya menambah kekuatan untuk bisa sampai pada batas finishnya itu hewan yang digunakan untuk ya pacu kuda atau yang sejenisnya kata para ulama kita jangan sampai lebih hina dari hewan. Ya. Semakin berakhir Ramadan semakin loyo. Ya. Padahal dari awal kita dah ya dah start. Ya, pemanasan. Terus berjalan. Semakin jauh perjalanan, mesinnya semakin panas, tentunya perjalanan semakin kencang. Semakin mampu menghadapi tantangan dan rintangan karena telah terbiasa dalam menghadapi ya medan yang seperti itu maka semakin kita tingkatkan tidak mengenal lelah letih capek atau futur lah terus kita tingkatkan karena kita akan merayakan kemenangan itu ya, akan merayakan kemenangan itu tatkala kita sampai kebata, kepada batas akhir dengan selamat dan meraih perdekatan takwa itu hanya kepada Allah kita memohon semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan kemudahan dalam mengisi hari-hari dan malamnya di bulan yang penuh berkah ini di sepuluh terakhir ini Allahumma amin para pemirsa dan juga para pendengar rahimahkumullah kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syaraqidah at-tuhawiyah pembahasan yang terakhir ya yang berkaitan dengan pembahasan ya doa dan juga manfaat doa dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba dan doa itu merupakan wasilah yang paling utama untuk meraih kebaikan setelah itu al-imam buja faru tahawi menyebutkan sebagian dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah Qala rahimahullah Wallahu yaghzabu la min alwara Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya yaghzabu yaitu marah ويرضah, dan dan ridha tapi bukan seperti marah dan ridha seorang dari makhluk ya alwara yaitu manusia ya, hal ini adalah penjelasan tentang Jantara sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat yang berkaitan dengan sifat al-ikhtiyariyah, sifat al-fi'liyah. Yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Yang berkaitan dengan pilihan Allah yang tentunya tidak terlepas dari masyiatuhu, kehendak Allah. Ahlus Sunnah ya meyakini Mengimani bahawa sifat itu ada yang berkaitan dengan zat Allah yang tidak terpisah dari di zat Allah subhanahu wa ta'ala Yang azali, abadi Kemudian ada sifat yang berkaitan dengan perbuatan Dan perbuatan tersebut berkaitan dengan masyiatuhu, kehendaknya Jadi Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya Nah Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya biar Allah menghendaki Allah lakukan jika tidak, ya tidak dilakukan nah. di antara sifat tersebut ya sifat al-rida wal-gadab ya. Allah murka dan marah kepada sebagian kaum, kelompok manusia dan Allah juga rida kedua sifat ini al-gada wal-rida adalah sifat yang dimiliki oleh Allah tapi tidak sama dengan sifat manusia Kena kaidah yang diakini oleh ahli sunati wal-jamaah adalah laisaka mithlihi syai' wa huwassami'ul basir tidak ada yang serupa suatu pun yang serupa dengan Allah dan Allah maha mendengar dan maha melihat dan ini adalah akidah al-sunnah sehingga takkala kita katakan Allah riduh, ya sedang kebesar keagungannya bila Allah riduh pada kaum dan Allah akan mencintainya tapi apakah selamanya dia atau mungkin ridho? Tidak. Kemudian apabila Allah marah kepada suatu kaum, apakah selamanya? Tidak. Karena bila mereka bertobat, meninggalkan perbuatan dosa dan kufur yang menyebabkan kemurkaan Allah itu, bila mereka bertobat, maka Allah akan ridho kepadanya yang sebelumnya Allah murka karena perbuatan dosa dan maksiat mereka. Begitu juga. Allah ridho kepada satu kaum yang soleh, yang taat beribadah, kemudian dia berbuat dosa maksiat, bahkan mungkin dia itu yang murtad walaupun ya maka Allah sebelumnya ridho kepadanya, kemudian setelah itu murka, kena dosa maksiat dan perbuatannya. Maknanya berkaitan dengan masyiatuh Ya, jadi marah dan ridho, ya, itulah dua sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya berkaitan dengan masyiatu subhanahu wa ta'ala. Bersoal dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan ini telah terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis menjelaskan tentang hal itu. Seperti dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh telah ridha kepada orang-orang beriman disebabkan keimanan mereka. Allah ridha. Ya qala subhanahu radiyallahu anhu waridhu an Allah ridha kepada mereka dan juga mereka ridha kepada Allah Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, sifat ghadab kemurkaan ya marah qala subhanahu kullu halqanabikum bi syarrin min dhalika mathubatan indallah Naam mal'anahu Allah wa qatiba alaih Kadakal Apakah kalian mau aku kabarkan tentang yang lebih jelek dari hal itu Masubatan sebagai balasan in min indillah di sisi Allah ya Man melaanahullah wa ghadiba alaih ya Man melaanahullah wa ghadiba alaih yaitu seorang dilanat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah itu tentu lebih jelek ya jadi Allah ridha dan Allah marah Allah mencintai dan Allah memurkai membenci nah Qala subhanahu wa ba'u bi ghadab min Allah tan marika ya dengan perbuatannya mendapatkan kemurkaan atau amarah dari Allah tabaraka wa ta'ala wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang nikmat penghuni surga dalam hadits tersebut Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni surga setelah mereka dimasukkan ke dalam surga nasallallahu khiranal jannah semoga Allah masukkan kita ke dalam surga kemudian selalu diberikan berbagai kenikmatan yang di dalamnya tidak bisa kita bayangkan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala hal a'taytukum sudahkah aku memberikan ya, segala nikmat itu kepada kalian qaluna'am mereka menjawab na'am qala fa inni وحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا Setelah سرur kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka kemudian Allah katakan sesungguhnya aku akan melimpahkan kepada kalian keridhaan keridaan-ku ya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala فلا اسخط عليكم بعده ابدا dan aku tidak akan murka lagi selama-lamanya kepada kalian. Ya. Wa Ridwanullahi Akbar. Dan keridaan itu lebih besar tentunya. Ini adalah akidah al-sunnah. Wajib kita imani. Bahawa Allah memiliki sifat rida dan juga memiliki sifat kemurkaan. Dan hal ini, ya. sebagaimana yang diakini al-sunnah perbincangan itu ahli kalam tentunya dari kalangan al-kullabiyyah wal asy'ariyah dan yang lainnya yang mentakwil sifat tersebut ya yang mengingkari kalangan al-jahmiyah al-mu'tazilah mengingkari sifat tersebut sebagian mentakwil kemurkaan itu atau marah dan juga keridhaan itu bukan sifat Allah katanya tapi sanksi itulah yang mereka katakan marah ya dan kenikmatan itulah yang dikatakan ridha jadi mereka ingin mentakwil Ya. Yeah. Ini jelas pendapat yang batil. Karena Allah memiliki sifat marah dan efek dari marah tersebut ada sanksi. Allah memiliki sifat ridha dan efeknya adalah al-ihsan, kebaikan dan kenikmatan. Jadi bukan kenikmatan itu yang ridha Allah. Bukan sanksi itu yang kemurkaan Allah. Nah. Baik. Khatul Iman para pemirsa rahimakumullah Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi la ka ahadi al-wara bukan seperti seseorang dari makhluknya artinya bukan marah dan rida Allah itu seperti rida salah seorang dari makhluk ya kita mengetahui manusia memiliki sifat marah dan juga rida senang ya mencintai tapi manusia sedengan keterbatasan mereka So, dengan kelemahan dia sebagai makhluk ya, begitu juga sifat mereka begitu juga sifat mereka, adapun Allah subhanahu wa ta'ala kerana kemuliaan, keagungan merupakan sifat dhatiyatu, ya sifat dhat Allah tabaraka wa ta'ala maka tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala, ini akidat as sunnah, dalam semua sifat ya, dalam semua sifat Taib. itu yang berkaitan dengan perkataan Imam Abu Jafar At-Tahawi kemudian setelah itu Imam Abu Jafar At-Tahawi menjelaskan tentang salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah al-sunnah yang berkaitan dengan sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, wa radiyallahu anis sahabati ajma'in ya kala rahimahullah قال إمام جافر الطحاوي رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَتُغْيَانٌ yang artinya dan kami yaitu ahli sunnah mencintai ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlebihan ya di dalam mencintai seseorang di antara mereka wala نفرض في حب احد منهم dan juga kami tidak ya, berlepas diri dari salah seorang mereka dan membenci orang-orang yang membenci para sahabat dan yang menyebut mereka ya, dengan selain kebaikan dan kita yaitu al-sunnah tidaklah menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan wala nadhkurum illa bi khairin دين وايمان واحسان mencintai para sahabat adalah bagian dari agama agama Islam iman keimanan dan ihsan dan, ya. dan membenci mereka wa adalah kufrun wa nifaqun suatu kekufuran kemunafikan dan kezaliman ini ungkapan imam Abu Jafar al-Tahawi rahimahullah yang uh, banyak mendapat ya, pujian dari para ulama tentang redaksinya juga kemudian singkat dan padat ya, yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya sikap ya, ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi SAW terhadap, terhadap manusia yang paling mulia setelah para Nabi Kenapa perlu kita ketahui manusia yang paling mulia, ya, yang diciptakan oleh Allah adalah para nabi, para nabi, dan yang paling mulia dari para nabi tersebut, rasul tersebut adalah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia dari pengikut para nabi tersebut, dari umat nabi tersebut yang setia mengikutinya, dan manusia yang paling setia mengikuti nabinya adalah para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang yang terbaik setelah para Nabi. Mereka adalah orang yang paling mulia ya yang telah meraih seluruh kebaikan yang Allah janjikan untuk umat ini sebagai balasan terhadap ya persahabatan mereka bersama Nabi, as-suhbah yang tidak Allah berikan kecuali hanya pada mereka. Bukan itu pilihan. Nabi diutus oleh Allah itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ya memilih para sahabatnya sebagai pendamping nabi yang berjuang bersama nabi, membela agama Allah, membela sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah wafatkan mereka di atas iman dan takwa. Maka okay, bagaimana akidah al-sunati wal-jamaah Ya yeah. Secara global Sebelum kita jelaskan makna perkataan Imam Abu Jafar al-Tahawi rahimahullah Akidah al Ya yeah. Secara umum Tentang para sahabat Nabi SAW Ya yeah. Itu disimpulkan dalam tiga perkara Yang pertama adalah mencintai seluruh para sahabat ya dan ini dikatakan Imam Mujafar tah wa nuhibbu ashabar rasulillah kita mencintai seluruh para sahabat nabi tanpa terkecuali طيب siapa itu sahabat sahabat sebagaimana jelaskan oleh Imam Ibnu Hajar tentang definisi mereka dalam kitab Al-Isabah Kitab Tamyizish Sahabah yaitu mereka yang laki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mukminan díh, wamat alaihi, yang bersuah dengan Nabi, ya, ini tentunya lebih, ya, ungkapan yang bersuah lebih, ya, jeli daripada ungkapan melihat, karena mungkin ada yang buta tapi tidak bisa melihat, tapi mereka bersuah dengan Nabi. Jadi bersuah dengan Nabi hidup di zaman nabi, kemudian, ya, beriman kepada nabi saw. beriman, kemudian, ya, dia meninggal dalam keadaan iman. dia nabi saw. walau ya, mereka melihat nabi saw. itu hanya sekejap, ya. tapi dia beriman. kalau dia meninggal dalam keadaan iman, maka sahabat nabi. Adapun mungkin mereka yang melihat Nabi, hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman, maka dinamakan sahabat. Kendati dia mungkin ya setelah meninggalnya Nabi itu dia beriman, maka dinamakan muhaddar. Ya. Baik. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang hidup bersama Nabi, melihat Nabi dan hidup bersama Nabi serta kena beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Itulah sahabat. Nah, mereka wajib kita cintai. Kena itu adalah konsekuensi dari iman kita kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada agama ini. Jadi ini yang pertama. Nah, kecintaan kepada mereka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah memposisikan mereka sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Ya sesuai dengan urutan mereka dalam kemuliaan dan keutamaan tersebut. Tentunya yang paling mulia secara mutlak adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiallahu anhu nisshahati jema'il. Ya, kemudian ya setelah itu mereka yang dari ashabushura, ya enam ya, ashabus syurah, yang dari ashabushura yang terpisah dari ashabushura yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu yang tersisa dari sepuluh yang mubasharin bil jannah yang dijamin masuk surga. Kuda mereka ahli badar dari kalangan muhajirin. Ya ahli badar yang ikut perang badar dari kalangan muhajirin. Kemudian ahli badar yang ikut perang badar dari kalangan ansor. Kemudian mereka yang beriman berimpak sebelum penaklukan kota Mekah. Kemudian setelah itu mereka yang beriman berimpak berjihad. Ya setelah Penalukan kota Mekah itu, ya urutan keutamaan para sahabat tadi. Tapi, kemudian yang ketiga, ya ini akidah lisanah secara umum mereka, iman mereka pada para sahabat, ya artinya, keimanan mereka tentang para sahabat adalah menuntut mereka untuk Al imsak amasya jara binau, yaitu menahan lisan, menahan diri mereka, ya, dari membicarakan tentang perkara-perkara atau perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ya, jadi mereka bukan menjadi ya hakim yang mengadili para sahabat, ya, sehingga tatkala mereka berbicara tentang perselisihan terjadi di kalangan para sahabat, kemudian menimbulkan satu dari dua sikap ya mencelah atau mengkultuskan keduanya sikap yang salah tapi al-sunnah wal ah, kalaupun menjelaskan hal itu itu bagaimana menjelaskan atau menjelaskan bagaimana sesungguhnya sikap yang benar pertama dikatakan bahwa mereka terjadi perselisihan di kalangan mereka karena perkara istihad bukan karena masalah perebutan kekuasaan ya Bukan masalah itu Tapi kerana masalah yustihad Mereka pantas berhak untuk pemimpin Kena mereka orang yang ahli iman, ahli sabar Yang memiliki kriteria pemimpinan tersebut Tapi terjadi Kerana perkara yustihad Dan dalam hal ini Ahli sunnah tidak ikut campur dalam urusan itu Menahan lisan mereka Kenapa demikian? Karena sesungguhnya perkara tersebut telah berlalu dan tidak seorang pun dari kita yang pernah ikut serta menyaksikan kejadian itu baik itu perang Jamal atau perang Siffin dan yang lainnya ya kenapa kita harus ikut serta atau mengotori lisan kita dalam membahas hal itu sementara senjata dan pedang kita tidak ikut campur dalam hal itu ya tilka ummatun qad khalat laha ma mereka umat telah berlalu mereka akan mendapatkan kebaikan Dan amal-amal juga mereka mempertanggungjawabkan Dari perbuatan mereka Ini akidah dari sunnah nah, Maka barang siapa yang ya, e, Membahas permakara tersebut Dengan tujuan ingin mengetahui siapa yang mana dan salah Kemudian menghakimi Maka tidak keluar dari dua sikap yang kontradiksi Keduanya adalah kebatilan Yang pertama jadi akan mencelah sehingga kita mendapat bagaimana kelompok mencelah Muawiyah gitu kemudian kelompok yang kedua bagaimana mengkultuskan mengkultuskan Ali keduanya salah yang benar kita katakan kita semua berloyalitas kepada mereka dan mereka adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mereka hal demikian itu terjadi karena ijtihad mereka tapi tentunya dalam hal ini yang lebih dekat kepada kebenaran sebagaimana Al-Sun mengatakan Al-Hali bin Abi Talib ya? tapi kita semua mengatakan itulah hasil ijtihad dan beri yang benar dapat dua dan yang salah dapat satu selesai sebatas itu ya, Kena perlu diketahui satu detik ya satu detik, bukan satu minit satu detik dia hidup bersama Rasulullah beriman, dan meninggal di atas tersebut dia hanya melihat Nabi hidup bersamanya ya, melihat Nabi sedetik satu dia meninggal itu lebih baik dari amalan kita lebih baik dari amalan manusia yang hidup, ya setelah mereka, ini sepakat alis sunnah wa jemaah kembali pada pembahasan yang pertama mencintai mereka, kenapa kita mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? karena keimanan kita kepada Allah Rasulnya dan keimanan kita kepada agama ini menuntut kita untuk mencintai mereka Maka barangsiapa mencintai Allah Rasulullah mencintai sahabat Nabi SAW Karena Allah mencintai mereka dan Allah mengetahui akan muncul dari mereka sebagian kekeliruan dan kesalahan, tapi kenapa Allah cintai mereka kenapa Allah riduh kepada mereka ini sebagai bukti bahawa mereka adalah orang-orang yang mulia yang dicintai oleh Allah dan barangsiapa yang mencintai Allah dan rasulnya maka wajib baginya mencintai apa yang dicintai atau seorang yang dicintai oleh Allah dan rasulnya dan Allah dan rasulnya telah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu juga merupakan konsekuensi dari keimanan kita Qalallahu ta'ala huwal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dh Qara orang, orang beriman itu dari kalangan lelaki dan wanita mereka itu wali bagi sebagian yang lain makna al-walaya al-wilaya dalam islam ya iwali ba'duhum ba'da menjadikan sebagian wali, ya sebagian mereka uh, menjadikan sebagian lain sebagai wali maksudnya adalah al-mahabbah wal-nusrah mencintai dan berikan pertolongan memperjuangkan itu makna al-mualat dalam islam mencintai maka orang beriman mereka ya saling mencintai satu ya dengan yang lainnya kenapa demikian? Karena mereka adalah orang beriman ya. dan tidak diragukan adalah orang-orang yang beriman yang pertama sekali masuk ke dalam sifat al-iman orang yang paling utama dan yang pertama saya ulangi orang yang paling utama dan yang pertama masuk ke dalam sifat iman adalah mereka yang hidup bersama Nabi siapa mereka, sahabat Nabi siapa mereka, sahabat muhajin wal ansar nah, maka kita mengimani hal itu dan mencintai mereka dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan man a'talillah wa man a'lillah wa ahabba lillah wa abgadha lillah wa ankaha lillah wa qadistakmalal iman barang siapa yang memberi kerana Allah dan tidak memberi kerana Allah dan barangsiapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah dan menikahkan karena Allah maka sungguh dia telah ya menyempurnakan imannya ini pertanda keimanan kesempurnaan iman hubbu lillah maka barangsiapa mencintai sahabat lillah ya tanpa terkecuali kena keimanan mereka maka mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka yang sempurna keimanannya dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan ayatul iman ya, hubbu al-ansar wa ayatul nifaq buhdu al-ansar mencintai atau tanda keimanan itu mencintai kaum ansar ya penduduk Madinah yang beriman pada Rasul SAW kaum ansar Wahyatul Nifaq bugdul Ansar dan membenci atau tanda kemunafikan itu adalah bugdul Ansar membenci para kaum Ansar. timbul pertanyaan, kenapa kaum Ansar saja di sini? Lalu bagaimana dengan muhajirin? Jawabannya tidak diragukan. Jika kaum Ansar yang membenci kaum Ansar merupakan tanda kemunafikan dan mencintai mereka tanda keimanan. Dan mereka adalah Generasi Atau Yang beriman setelah kaum muhajirin Ya Tentunya Membenci Kaum muhajirin Ya Lebih dahsyat lagi Dan tentunya Mencintai kaum muhajirin Lebih mulia lagi Ya Karena tidak diragukan Ya Perjuangan kaum muhajirin Bersama Nabi Ya di waktu awal perjuangan Islam, Setelah itu baru beriman kaum Ansar, maka mereka tidak relevan lagi. Tapi Rasul ingin menjelaskan, ya keistimewaan kaum Ansar yang mereka, ya beriman, memperjuangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima kedatangan Nabi bersama kaum Muhajirin Nampak ini maksudnya. Kemudian dalam hadis lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan hadis Bara'. Qawal al-ansar la yuhibbum illa mu'min Kaum ansar tidaklah ada yang mencintai kecuali orang yang beriman yeah. Wa la yubhidula munafiq Tidaklah ada yang mencintai mereka Cuali munafiq Waman ahabbahum ahabbahullah Barang siapa yang mencintai mereka Maka Allah pasti mencintainya Waman abgadahum Allah. Maka barang siapa yang membenci mereka Allah akan membenci Maka tidak diragukan ya, yeah. Kaum rawafid munafiqun yang membenci sahabat yang menjadikan agama mereka adalah kebencian pada sahabat sebagai agama mereka Ya mereka orang yang dimurkai adalah Allah tidak ada kebaikan yang saya diharapkan untuk Islam dari mereka Ya Islam apa yang mereka perjuangkan pernahkan mereka berjuang untuk Islam? tidak pernah, bahkan berjuang untuk menghancurkan Islam, sejarah kalam mereka, sejarah hitam mereka sejarah berdarah mereka itu telah membuktikan mereka orang yang menghalalkan darah orang-orang yang mencintai sahabat Nabi. enam dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan لا يبغى للأنصار رجل يؤمن بالله يوم الاقترض tidak akan mungkin ya membenci kaum Ansar seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan Yumil Akhir dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal itu. Taib ikhutul iman Bismillahirrahmanirrahimakumullah kemudian konsekuensi dari kecintaan kepada para sahabat Nabi ini apa? ya konsekuensinya apa? cinta kepada para sahabat Nabi cinta kepada para sahabat Nabi secara keseluruhan tanpa membedakan mereka ahlul baik atau ahlul baik semua dicintai ya perbedaan keyakinan Syiah membedakan ahlul baik dicintai dan itu pun mereka memahai ahlul baik itu hanya dari keluarga Fatimah dan Ali kemudian secara spesial dari Hussein ya Hasan pun hanya diikut sertakan pelengkap saja ya. Taib Kemudian mereka membuat Membangun di atas keyakinan itu ya, uh, Pemikiran ideologi Yang sesat dan menyesatkan Bahkan kekufuran Katakan mereka maksumlah Tidak bersalah Dan mereka berhak memimpin Dan berhak menjadi khilaf, Khalifah dan seterusnya Ini panjang pembahasannya Tapi intinya ada suatu kekufuran Kebatilan semata Taib Para sahabat Nabi baik, di kalangan Muhajin Walansar dan dari Ahlul Bait semua wajib kita cintai kecintaan tersebut lillah nah baik okay. konsekuensinya apa? kalau kita mencintai para sahabat Nabi SAW, konsekuensinya adalah mendoakan kebaikan bagi mereka memohon kerahmatan ya bagi mereka kena begitu sifat orang beriman setelah Allah menyebutkan kaum muhajirin, kemudian selatu kaum ansar yang terbawa udara wal iman yang mereka telah berdomisili di kota Madinah ya, kemudian dengan penuh yang telah beriman dan sebelumnya kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah mencari ridha Allah ya, kemudian selatu disebutkan sifat orang-orang yang datang sepeninggal mereka waladzina jauh mimba'dihim dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka kaum muhajin wal ansar bagaimana sikap mereka memiliki dua sifat hati yang tulus dan lisan yang selamat paqala subahana waladhina jauh min ba'dihim yakuluna rabbana ghafir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan liladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim orang yang beriman sebelum kami wal ansar, dan mengikuti mereka ya Allah jangan jadikan di hati kami kebencian terhadap mereka kedengkian kebencian terhadap mereka ya ampuni kami ya Allah dan dosa-dosa saudara kami jadi lisan mereka selamat hati mereka selamat nah lisannya berbicara dengan baik mendoakan kebaikan dan hati mereka penuh dengan kecintaan selamat dari kemunafikan dan kebencian itulah orang-orang beriman Kemudian juga menebarkan keutamaan dan kemuliaan mereka. Wabillahum kena para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki keutamaan. Tadi dijelaskan mereka adalah orang pilihan Allah untuk menemani Rasulullah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk menemani Rasulullah sebagaimana Rasulullah S.A.W adalah pilihan Allah ya untuk menjadi penghulu dari seluruh para Rasul na'am maka manusia yang paling mulia yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini adalah para Rasul manusia yang paling utama yang paling mulia Semenjak Allah menciptakan Adam Hawa kemudian lahir keturunannya Sampai detik dan sampai hari kiamat Mereka yang paling mulia Yang paling utama Setelah para Rasul Adalah sahabat Nabi Muhajirin Walansar Hada biijma' ahli sunnatih muslimin Gak ada perbedaan dalam hal itu Sebagaimana kenabian itu adalah Istifa'un minallah Ikhthiar, pilihan Allah. Allah memilih siapa yang berhak menjadi nabi. Oleh tapiminan malaikati rasul dan waminan nas. Allah memilih daripada malaikat sebagai utusan dan daripada kelangan manusia sebagai nabi. Dipilih. Sekian banyak manusia yang lahir permukaan bumi ini. mulai semuanya nabi Adam, Hawa dan kemudian Allah ya, menciptakan ya umat manusia sampai detik ini. Nabi Adam Nuh Kemudian terus ya Ibrahim Dan Nabi-Nabi yang setelah itu Kemudian Nabi dari Bani Israel Ya Ibrahim Musa Isa Kemudian sampai Nabi kita terakhir Bahawa manusia yang Paling mulia Pengikut para Nabi itulah kaum muhajirin wal ansar Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Naam Itulah istifa' min Allah Azza wa Ya sebagaimana Iman al sebutkan Inna Allah nazara Ya Fi kulubil ibad Abdullah Al-Masuh mengatakan Inna Allah nazara fi kulubil ibad Fawajada qalba Muhammadin khaira kulubin Fashtafahu lirisalatihi Thumma nazara fi kulubi Al-ibad ba'da Muhammadin Fawajada kulub ashabihi Khairul kulub mektarahum li suhbahati Allah memperhatikan dari sekian makhluknya yang banyak siapa yang paling baik hatinya yang paling mulia ternyata Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah untuk sebagai nabi pembawa risalah Kemudian Allah perhatikan dari manusia yang diciptakan pengikut para nabi tersebut siapa yang terbaik hatinya ternyata para sahabat Allahu akbar Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya pakhtarohum ya disuhabatihi Allah pilih mereka sebagai sahabat Nabi Mak itu pilihan Allah ya makanya sahabat itu pilihan Allah yang tentunya ya predikat sahabat itu tidak akan pernah didapatkan oleh seorang pun kecuali oleh mereka sampai ayuman kiamat sebagaimana kemuliaan yang telah mereka raih tidak akan pernah ya digapai oleh manusia yang lahir setelah mereka Sampai Yumul Qiyam Ibu mendekati Atau ya Mengikuti mereka Ya Ikhutaliman Baru serahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan keutamaan Para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam surat Al-Fatih Ya Kual Muhammad Rasulullah Muhammad itu Salallahu Walladzina ma'ahu Waladzina ma'ahu dan orang yang bersama mereka siapa yang bersama rasul hanya ada dua golongan Muhajirin wal Ansar tim bersama beliau bagaimana sifat mereka ya asyiddal lil tegas terhadap orang kafir ya tegas ya kemudian rahmah bainah berkasih yang sama mereka tarahum rukkan sujjada engkau mendapatkan mereka ruku dan sujud hal ibadah Ali ilmu, Ali ibadah. Allah sebutkan permisalan mereka di Taurat, di Injil, begitu ya. Di akhir akhir Allah sebutkan apa yang Allah janjikan pada mereka. Kal, wa ad Allah al wa amal salihat, lahum maqfiratun wa ajnadh. Allah menjanjikan bagi orang orang yang beriman beramal saleh. Di ya. kalangan muhajan al ansar dan semua orang yang tentunya beriman tapi di sini konteksnya karena ayat tersebut cinta sahabat maka mereka yang paling utama masuk ke dalam ayat tersebut faqala subhanahu wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu ssalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim Allah janjikan bagi orang, -orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka itu maghfirah keampunan wa ajrun 'azim dan pahala yang agung subhanallah ya yeah itu janji Allah bagi para sahabat. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang sahabat Nabi SAW alaihi al-awalun sabiqunal min al-muhajirin wal ansar wal ladzina اتبa'uhum radiyallahu anhum waradu'an Wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhari khalidina fiha abada. Dzalika al-fawzul 'adzim. As-sabiqunal awwalun. Generasi yang Awal dan pertama Mereka yang Muncul Pertama sekali Dari kelompok umat Islam ini Dan yang pertama Dari umat ini Dari kelangan Muhajirin wal-ansar Inilah yang namakan Salaf karena mereka yang Mendahului kita As-sabiq Yang mendahului kita Al-awal yang datang Awal dari kita Itulah salaf Ya yeah. Nah setiap mereka Yang mengikuti Generasi sahabat tadi, ya mereka menisbatkan diri kepada mereka dalam beragama Itulah manhaj salat jadi bukan, ya ajaran, bukan aliran, bukan pemikiran, ya sehingga sebagian memahami ya, ajaran suatu logi salapi macam-macam kata mereka begitu. Ini yang tidak paham tentang hakikat manhaj salat. Bedakan ini manhaj yang benar. Adapun kaum Muslimin. Yang mereka berusaha beragama untuk mengikuti mereka tentunya banyak kekurangan juga. Sebagaimana Islam yang mulia ini yang melakukan Islam macam-macam perilakunya. Apakah kita akan mencela Madhabus Salam? Apakah kita akan mencela, mencela? Manhas Salam Madhabus -salam. Man Salam itu konsep cara beragama. Ya, bukan kelompok tertentu. Maka semua yang beragama memahami syariat Islam ini, memahami Al-Qur'an dan Sunnah, mengikuti bagaimana cara beragama para sahabat di zaman Rasul, yang Allah ridai mereka, yang diperintahkan untuk mengikutinya, itulah konsep hidup kita. dan Ini wajib diikuti. Ya, wajib diikuti. Adapun ketimpangan yang terjadi, kesalahpahaman atau mungkin perilaku yang mengatakan mengikuti salaf, berarti celahan terhadap pelakunya, bukan manhadnya, manhad salaf wajib diikuti dan itu yang diikuti para sahabat diikuti oleh kaum muhajirin itu diikuti kaum ansar dan itu diikuti oleh tabi'in dan semua a'imah, ahli sunnah wal jama'ah ya ahli sunnah wal yafirqatul najir mereka al muhajirin wal ansar Abu Darda pernah berwasiat, "Kelu amalan yang belum yatab, yang belum yatab, belum yatabatuh. Yata nah. al-Muhajirin, al-Muhajjal Ansar, pada tetapabatuh. Semua amalan yang tidak pernah dilakukan ya, ibadah yang tidak pernah dilakukan, muhajirul Ansar jangan kena lakukan. Jangan. Ada dua kemungkinan, boleh jadi kau lebih baik dari mereka, keliru, atau dulu amalan tersebut. Belum muncul, lalu sekarang ada penemuan baru, selepas penelitian ada penemuan baru begitu, ya ajaran baru, jelas kebatilannya. Maka ikuti mereka, muhajir wal ansar. Tapi, kemudian kata Allah subhanahu wa taala, waladina taba'uhum bi ahsan dan mengikuti mereka dengan baik. Inilah dalil menjelaskan wajibnya mengikuti manhat sahabat, salafus saaleh sahabat. Karena itu bukan pemikiran. Bukan sebuah konsep hasil penemuan, ya, Imam Ahmad bin Hamzah, atau mengatakan mungkin bunuh temiya, atau Muhammadul Wahabla, ini konsep hidup. Bagaimana dulu para sahabat hidup bersama Rasul menerapkan ajaran Islam, itu menjadi acuan kita, ya. Bukan penerapan yang telah terkontaminasi diwarnai dengan tradisi dan budaya setempat sehingga di kotak-kotak pemahaman tadi ini Islam inilah, ini Islam itulah, ini Islam dan seterusnya tidak, la ya, bukan itu waladina tabauh bi'eh sama ikuti mereka dengan baik apa janji Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhu wa radu'an Allah rido kepada mereka dan mereka pun rido kepada Allah apa balasannya wa jannah. Allah janjikan kepada mereka surga Yang mengalir bawahnya sungai-sungai Kekal di dalamnya Dan itulah keberuntungan yang besar Jadi harus dipahami dengan baik nah, Jadi kita mengikuti orang yang dijamin oleh masuk surga Adapun zaman sekarang ini Nenek moyang kita Siapa yang menjamin masuk surga Okeylah mungkin orang-orang yang saleh Yang menabarkan dakwah Nusantara ini Apakah dijamin masuk surga bagi mereka Mana lebih utama mengikuti mereka atau mereka sekarang ini dekat sahabat maksudnya atau mereka yang sekarang ini atau mungkin yang 100 tahun yang silam mendaburkan Islam di Nusantara ini mana lebih utama tidak ada perbandingan tidak ada perbandingan sama sekali baik kemudian ya dalam ayat quran Allah Subhanahu menjelaskan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahtasy-syajarah ya Allah telah ridho kepada para sahabat yang membayat Nabi di bawah ya uh, di bawah sebatang pohon nah syajarah Ridwan itu Allah Ridwan kepada mereka mereka semua ahli jannah wa kala Nabi SAW khairun nas karni thumma alladzina yalunam thumma alladzina yalunam sebaik-baik manusia itulah manusia yang hidup di dikurunku para sahabat kemudian yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka ya jadi banyak kaum para sahabat berkata an-nabi sallallahu tasubbu ashhabi wa walad nafsi bi yadihi law anfaqa ahdun mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasibah Jangan kalian mencela sahabatku Demi Allah seandainya seorang kalian mengimpakkan hartanya dalam bentuk emas sebesar bukit Uhud ya besar bukit Uhud yang ada di Madinah belum akan sampai menyamai muda ahadihim wala nasibah mud ya satu mud naam satu mud ukuran dua telapak tangan satu mud wala nasibah atau separuh keutamaan atau amal ibadah dan impa yang mereka lakukan gak ada perbandingan sama sekali ya sudah kita tahu diri ya ikuti mereka, kerana orang yang mulia itu orang yang mengikuti yang mulia ya. orang yang sengsara celaka, orang yang tak mau, tidak mau mengikuti orang yang mulia, silakan hanya dua pilihan, menjadi yang mulia atau sengsara baik para insya belum selesai pembahasan tentang masalah sahabat ini, insyaAllah kita selanjutkan, pekan depan kalau kita masih berumur ya tapi waktu membatasi, kita cukupkan sampai di sini. mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa Merahmati kita semua Allahumma amin Demikian Wallahu'ala Nah baik Sekurang Dazakallahu khairan Barakulah fiqh Bagaimana Sampaihkan materi InsyaAllah Bermanfaat Untuk kita semua Bagaimana Kita Berakidah Terutama Mengenai Sahabat Kewajiban kita Untuk mencintai Dan Mengikuti mereka Juga keharaman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 dan untuk yang pertama, Ustadz, kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, seringkali saya mendengar yang tidak sengaja dari mereka yang membenci para sahabat, pintu gerbangnya itu berada di Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena katanya dia memusuhi atau memerangi Ali bin Abi Talib. Nah sebenarnya apa yang terjadi sehingga e, Muawiyah bin Abi Sufyan selalu dijadikan pintu gerbang untuk membenci para sahabat Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih kepada yang bertanya nah, jadi kalau kita kumpamakan para sahabat itu ya benteng yang kokoh ya, benteng yang kokoh yang kuat yang sulit untuk ditembus oleh musuh kemudian ada gerbang bila ini dirusak maka musuh akan masuk itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Rasalahussalat tentang Posisi Sahabat yang mulia Muawiyah Ya an. Salah seorang dari Penulis wahyu Kemuliaan dan keutamaannya Banyak sekali Ini yang harus perhatikan Maka bila sahabat Nabi Yang wajib kita cintai Dan juga kita Doakan kebaikan baginya dan menebarkan kebaikannya. Ya, tapi tak kala, ya, muncul kelompok yang fanatik kepada salah seorang sahabat atas nama kan pengikut Ahlul Bait Ya, kemudian mendapatkan celah untuk melegitimasi, ya, fanatisme tadi, dan juga mendapat celah untuk mengkritisi yang lain maka mereka melihat yang paling pasti yang Mu'awiyah, kenapa? karena kata mereka dia telah memerangi ya, Ali Ali itu ya, wasiat, yang menerima wasiat Nabi ini persis tentang Syiah tentunya dan orang-orang yang kaum mu'atazila dan Munafikin yang sesuai dengan dalam hal ini ya maka, tak kala mereka berani mencela itu maka mereka masuk untuk mencela yang lain-lainnya Ya, maka tidak diragukan bahawa sesungguhnya yang terjadi kalau versi ahli sunnah tentu berbeda dengan kaum syiah dan alul bid'ah karena banyak sekali riwayat yang dipalsukan tentang ya terjadinya aksi atau mungkin terjadinya fitnah tersebut. Ya. Ahli sunnah memahaminya pertama. Sebagaimana jelaskan tadi, ini pembahasan khilaf perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat itu semata-mata perkara ijtihadiyah. masalah ijtihad. Bagaimana masalah ijtihadiyah? Tatkala kaum Khawarij datang ke Madinah dan membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya khalifah At Salis dan beliau ya syahid. Tadi itu di waktu ya bulan haram. Nah terjadi perpecahan kalang Muslimin. Ya. Terbunuh khalifah Kemudian setelah itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ya menjabat sebagai khalifah dalam kondisi fitnah yang terjadi dan para pembunuh tersebut telah menyelusup ke pasukan Ali. Nampak dan muathmin bin ⁄⁄ anhu ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Maka Muawiyah. Dan yang membunuhnya. Dan yang membunuhnya. Dan yang membunuhnya. Dan yang membunuhnya. Dan yang membunuhnya. Dan yang maka kami telah memberikan ya, uh, ya, Dan yang membunuhnya. Nah, dan yang membunuhnya. Dan yang membunuhnya. Dan yang membunuhnya. Dan yang membunuhnya. Dan yang membunuhnya. Dan yang membunuhnya. Dan yang membunuhnya. Dan yang membunuhnya. Dan yang para sahabat membayar Ali bin Abi Talib kerana beliau orang yang paling mulia setelah itu kena urutan kemuliaan tadi Abu Bakar Umar Uthman wa Ali ini sepakat Al-Sunnah wal-Jamaah ya. maka beliau yang berhak Kena yang paling mulia juga yang jamin masuk surga Naam. kemudian juga yang termasuk dalam enam orang dipilih oleh Umar untuk menjadi ahli syurah anggota Musyawarah untuk memilih Uthman radiallahu'an. Akan tetapi apa yang terjadi? Muawiyah telah menjadi gubernur di Syam, dah bertahun-tahun sehingga dah menyatu dengan penduduk Syam. Namp dan boleh menuntut, ya, agar orang, -orang yang membunuh Uthman tadi dikisas dan para pembunuh tadi telah menyelusuk masuk ke dalam pasukan Ali. dan untuk membuntuti satu persatu itu bukanlah yang ringan, kenapa? terlebih lagi kondisi fitnah kaum muslimin terjadi, naam pertikaian, pecahan fitnah yang terjadi maka kata muawiyah, naam kami tidak memperbaikat kecuali engkau ya alih mengkisos mereka para pembunuh tersebut itu mungkin makna dari apa yang diinginkan oleh Muawiyah Jadi bukan dia mengakui bahawa Ali tidak berhak menjadi khalifah Bukan dia ingin merampas kuasaan Tidak Tapi kami akan berbaikat Bila ini dikisos mereka terlebih dahulu Ali mengatakan Baikat dulu Masuk ke dalam baikat dulu Baru setelah itu nanti kita kisos Permasalahannya Ya Sungguh Sangat Ya Sulit untuk Di, di atasi Kerana mereka telah menyatu Mak nah, itu yang terjadi sehingga terus seperti kondisi tidak sempat, tidak ada penyelesaian yang jelas. Masing-masing berijtihad. Kata Aliyah masuk ke bayat dulu kemudian setelah kita, ya, buntuti satu persatu mereka. Dalam kondisi sekarang ini satu persatu mereka banyak yang datang ke Madinah untuk membunuh Uthman itu. Ya, dalam kondisi fitnah, maka tentu sulit untuk, ya, membuntuti mereka, mengeksekusi mereka. Terjadilah pinjakan dengan fitnah ya, syifin dan sebelumnya juga terjadi argatur Jamal semua dan itu bukan kena ya aisyahul mu'minin dengan untanya Jamalnya kan begitu untuk ingin berperang tidak tapi ingin menyelesaikan tapi disitulah masuk para penyerusuk para munafikin tadi enam disitu mereka yang menyulut ya api permusuhan tadi. Ya, itu yang terjadi Walhasil juga terjadi perangkat sifir Banyak yang mati dan meninggal Terbunuh Perangkat setempat perempuan darah Kemudian terjadilah sulh perdamaian Dari pihak Ali dan pihak Muawiyah Radiyallahu an'al suhati ujma'in Kemudian setelah itu Keluar dari Disebabkan hal yang seperti itu kaum Khawarij Dan tetap bersamali orang-orang yang mengkultuskan Atau mungkin para Kultus dan juga bersama Ali, ya, mereka yang ikut dalam pasukan tersebut. Walhasil, singkat, ya, ceritanya adalah, Begitu Ali, radiyallahu anhu, meninggal. Kemudian setelah itu dibayar anaknya, Hasan. Kemudian, hanya kurang lebih enam bulan, Hasan radiyallahu anhu, menyerahkan kepimpinan itu kepada Muawiyah. Maka dikenallah Amul Jamaah. Yang menjadi pertanyaan, bahawa apakah Muawiyah radhiyallahu anhu juga mampu mengkisas mereka para pembunuh setelah menjadi raja atau khalifah atau pemimpin setelah itu juga tidak mampu. Kena permasalahan tidak semudah dibayangkan. Dan hasil intinya mereka adalah semua istiad. Karena di dalam demikian, tentu para ulama menyebutkan bahawa tentu istiad ahli yang dalam ini lebih mendekati kepada kebenaran yang lebih tepat maka radiyallahu anus hati ajmain hanya sebatas itu bagi kita boleh membicarakan Adapun pun menghakimi ya kenapa membuatkan perangnya Ali Ali bukannya Khalifah dan seterusnya ini anda siapa? siapa? kok menghakimi siapa? tilka Laha qadhalat lahamakasabat umat telah berlalu kemudian dia akan mendapatkan kebaikan yang lakukan juga akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kita akan tidak ditanya. Ya, tidak akan ditanya tentang mereka. Nah. Tapi akan ditanyakan tentang perbuatan kita. Akan ditanya, "Lo kenapa kamu mencela sahabat?" Makanya tatkala Umar bin Abdul Aziz, ya, ditanya tentang Muawiyah dan terjadi ya fitnah tentang masalah Siffin tersebut, apa yang katakan beliau? Ya, tilkadimaun. Ya. Tahrallahu Naam, tahharallahu sayfimin Wala upara uridwan Aqbi salisani fihi Fiha Naam, itu darah yang tertumpah Allah selamatkan senjata dan pedang Saya tidak ikut campur dalam hal itu Maka saya tidak ingin Menudai lisan saya ikut campur dalam membicarakan hal itu Subhanallah perkataan Yang agung sekali dari Umar bin Abdul Aziz Yang tahu kedudukan para sahabat Naam tentang kemuliaan Muawiyah banyak sekali. Jadi itu maksud itu gerbang. Di situ mulainya ahlul bidah mulai mencela berani mencelah sahabat. Naam. Oleh karena itu ya mari kita kembali kepada akidah yang benar. Banyak para sejarawan, apalagi di kalangan orientalist atau mungkin orang gabe atau mungkin orang-orang yang ahlul kalam, orang-orang sekuler itu menjadikan itu, mereka kata mereka riset penelitian tentang dia sejarah dan mereka tidak mengindahkan bagaimana prinsip yang harus dimiliki oleh seorang ingin membaca sejarah para sahabat Yang pertama yang harus dipahami Harus seorang memat mematahui posisi mereka dan posisi dirinya Anda berbicara tentang orang-orang yang Allah turunkan Al-Quran tentang kehidupan dan perihal ahwal mereka Anda siapa? Anda orang kemarin sore mungkin juga tidak hafal Al-Quran. Perjuangan untuk Islam siapa? Apa? Mungkin tidak bisa baca Al-Quran. Mungkin tidak lurus baca Al-Quran. Yang tidak hafal Hadis, tidak tahu siapa nama sahabat, siapa yang berjuang bersama Rasul. Perjuangan mereka tidak tahu diri. Wahai orang-orang yang berani, ya dan marjim kita harus katanya mereka insyaillah, ya secara efektif dan semua enggak atau secara Uh, jujur berbicara masalah sejarah teori dan sejarah dan pendekatan historis macam-macam kata mereka yang ilmiah tidak anda siapa makanya prinsip al-suni dalam berbicara tentang masalah para sahabat, mereka berkata ini mereka pertama memposisikan yang kita bicarakan siapa dan anda berbicara siapa itu para sahabat ya Allah jamin, baca dulu keutamaan mereka tapi bukan berarti mereka tidak keliru mereka tidak berasal, kerana mereka manusia Mereka bukan maksum Mereka manusia Salah Dan benar Tapi kesalahan mereka itu Ya, sebagaimana kata ulama fi hasanatim, Ya, tenggelam dalam lautan samudera kebaikan mereka Ya ini harus pahami. Oleh karena itu, ini pembahasan panjang tentang masalah keutamaan sahabat dan juga Fadlullah, Umar, kemudian uh, Muawiyah, Rasulullah Anhu. Tapi apa yang disampaikan tadi mungkin bisa ya berikan penjelasan kepada kita. Begitulah sikap kita alis sunat diuljamaah. Nah, demikian Allahumma. Uh, jawaban yang telah disampaikan oleh Al Ustadz dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan di 021 823 6543. Bagi anda ingin bertanya langsung kepada Al Ustadz mengenai pembahasan kesepatan pagi hari. Iya, silahkan halo. Waalaikumsalam wr wb. Tertegun siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang. Iya, pertanyaannya? Assalamualaikum Ustadz. Ini Anna mau bertanya. Katanya ada orang berpendapat. Kalau misalnya Tadi tuh ada orang sunah tapi masih mengerjakan kebiasaan. Tapi dia mengajarkan sunah. Katanya berprinsip seperti ini. Uh, orang sunah bukan salaf. Orang salaf udah pasti sunah. Itu apa maksudnya, ya, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Asalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustad. Nah, silakan, Ustad. baik terima kasih atas pertanyaannya jadi pertama dia mengaku sebagai ahli sunnah tapi masih doyan mungkin hal-hal bid'ah gitu ya ini ya hal yang kontradiksi ya ya masih sengaja melakukan hal-hal yang oh, tidak ada tuntunannya perkapakah yang bid'ah baik dalam akidah atau mungkin dalam hal amaliyah ya Ahli sunnah, kenapa namakan ahli sunnah? Karena dia bukan ahli bid'ah nah, Ahli sunnah itu yang berpegang teguh Dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Ya, meninggalkan perkara Berlanggan agama, perkara bid'ah Dalam segala lini kehidupan Dalam artian, dalam agama Lini kehidupan kita beragama Dalam urusan dunia silakan buat bid'ah Kalau ingin buat bid'ah dalam urusan dunia silakan. Ya, dalam urusan agama Stop Ya la. Karena ini agama Allah, bukan tradisi kita. Ini agama Rasulullah, bukan warisan nenek moyang kita. Sehingga beran anta Anda dan siapapun ingin berkreasi, berinovasi, la, stop. Cukup. Ya, apa yang dicukupkan oleh Rasul dan para sahabat cukup. Naam. Naam. Pak kut kufitum kata bin Mas'ud, ittabi wala tabtadi. Pak kut kufitum. Ikuti saja kata Abdullah bin Mas'ud. Tidak usah buat-buat bid'ah -buat Ngadang-ngadang yang lain Tidak perlu Cukup bagi kalian Kufitum Cukup Taib Kemudian Kalau seandainya dia mungkin Alis sunnah Tapi kerana minim agama Mungkin sekali mungkin terjurung Sama perbuatan yang tidak ada sunnahnya Ini bisa ditolerir Karena juga ya Alis sunnah bukan berarti dia maksum Dan juga itu dengan tingkatan Keilmuan dan pemahaman dia Ya Tapi begitu diingatkan. Akhirnya ini ternyata gak ada sunnahnya ini dia ada-ada, dia langsung oh iya, jazakallahu khairan ya saya tinggalkan nah, ini sikap yang harus kita ya berikan ya, cap jempol nah, ini yang ahli sunnah Dalam bukan arti sunnah berarti dia tidak pernah terjun dalam perbuatan yang keliru tapi begitu dia, diingatkan ingatkan kekeliruan tadi, perbuatan bid atau maksid, dia kembali karena kebenaran yang dia junjung tinggi enggaks bedakan. Karena prinsip dia apa? Prinsipnya berlandaskan Al-Qur'an, berlandaskan Sunnah mengikuti sahabat Nabi. Kaum salafus saleh. Itu prinsip dia beragama. Lalu dalam perjalanan hidup mungkin dia keliru. Atau mungkin kurang pas amalannya, tapi diingatkan, dia cepat kembali, bukan nyenyel. Uga enggak paham tapi nyenyel juga. La yadri annahu la enggak paham bahawa dia itu tidak paham ini muskilah, musibah ya, musibah yang seperti ini, atau dia tidak paham, berpura-pura paham ya ini masalah, itu maka istislam tunduk, patut berseradi kepada kebenaran itulah ahli sunnah wal jamaah taib kemudian pernyataan tadi ya, bahawa yang sunnah belum tentu salah. kemudian salah berarti sunnah ini agak aneh ini. Ya. Yeah. Aneh. Menunjukkan bahawa pernyataan muncul diorang orang tidak paham hakikat masalah. Tidak paham apa hakikat sunnah dan apa hakikat salah tadi Ya. Yeah. Sunnah yang kita maksud. Sunnah yang kita maksud adalah tuntunan hidup Rasul di dalam menerapkan syariat Islam ini. Dan semua orang Islam wajib mengikuti hal itu. Bagaimana beragama so dengan tuntunan Nabi, sunnah beliau, ya, yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Kena itu wasiat Nabi Sallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan pernyataan Muhammad Nur Ehsan. Itu wasiat Nabi. alaikum bi sunnati. Ikuti sunnah dan sunnah khulafa' rasyidin ini salafus saleh sunnah para khulafa' rasyidin jalan hidup pedoman hidup konsep hidup penerapan terhadap Islam ini ya Kena rasulullah mengatakan taroqtu kum alal haytul bayda aku tinggalkan di atas mahajatul bayda jalan yang lurus jangan kalian menyimpang dan tidak ada yang menyimpang melenceng dan keluar dari itu kecuali halik binasa celaka sesat dia la yazigu anha illa halik Gak ada yang menyimpang Kecuali dia binasa celaka Jelas panduannya ya. waktu Faktufikum amrain Kata Nabi Aku tinggalkan dua perkara Dan tadilu Ma'ini atasamtum bihima Kitabullah Wasunati Dua perkara Kata Nabi Aku tinggalkan kepada kalian Ini warisan Nabi Dan kalian tidak akan tersesat Selama lamanya Selama berpegang teguh Dengan kedua hal itu Al-Quran dan Sunnah Itu Sunnah kita maksud Nah, sunnah ini yang kita maksud ini Inilah yang diikuti oleh generasi terbaik umat ini Al-Quran Sunnah Para sahabat muhajirin, Kaum tabi'in tabi' Tabi'in tabi dan ulama Islam Ahli sunnah wa jamaah Bukan ulama ahli beda ah. Ulama ahli sunnah wa jamaah Bukan ulama ahli kalam Bukan orang-orang filsafat ahli kalam Sekte-sekte menyimpang bukan Semua ahli sunnah wa jamaah Setia mengikuti mandat tersebut, sunnah tersebut. Nah, para salafus saleh itu yang diikuti mereka, maka tidak ada pertentangan antara istilah ya sunnah dan salaf, Bahkan di antara nama ahli sunnah itulah atba'us salaf pengikut salafus saleh. Dan sunnah itulah madhabus salaf itu sendiri, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul memerintahkan, ma'ana alaihi liom wa habi apa yang diikuti sahabatku dan aku ikutku dan para sahabatku, ya. Jadi, itu yang ikuti Rasulullah SAW. Itu yang kita ikuti. Jadi, setiap salah itu, ya, pasti uh, sunnah, setiap sunnah tidak masih salah, itu jelas keliru. Dua istilah yang, yang uh, penamaan yang kontradiksi. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Artinya, kita mengikuti salafus soleh. Bukannya sebuah, ya, slogan saja, ya. Bukan sebuah hanya, ya, tulisan yang dituliskan. Ya. Bukannya sebuah, ya, E, untuk hal berbangga-bangga gitu ya. Tidak. Tapi adalah sebuah ya sikap dan e, konsep hidup yang menyatu dengan diri kita. Bahwa di dalam beragama hanya kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan apa yang diajarkan para sahabat. Dan bukan berarti kita menolak berbagai kemajuan ya teknologi tidak keliru. Kalau orang memahami seperti itu. Ya, tapi kita menolak berbagai penemuan dan eksperimen atau uh, ekspresi atau mungkin ya inovasi dalam urusan agama. Itu yang kita tolak. Ya, kendati kecanggihan teknologi sekarang, ya, itu memudahkan kita mengamalkan agama, bukan berekspresi untuk mengamalkan agama. Wasilah sarana teknologi, sains dan berbagai ilmu pengetahuan sekarang kita gunakan untuk mengamalkan agama bukan mengotaati agama, bukan merubah-rubah, bukan untuk berekspresi. Ya. Dalam menjalankan agama, dalam zikir, dalam ibadah, begitu ya, enggak. Bukan itu yang dimaksud. Jadi harus pahami. Bayang enggak paham orang seperti ini, maka menuduh kalau begitu ya, kok jumut cara berpikirnya? Enggak ada yang jumut. Kita berpikiran yang terbuka. Ya. Tapi kita tidak mengkutuskan akal seperti kaum Mu'tazilah, kaum filsafat, kaum rasionalis tapi kita juga tidak main perasaan dengan hati tapi kita dengan ilmu sesuai dengan al-haq kita tekstual dan kontekstual tekstual kita memiliki teks nas Al-Qur'an kontekstual kita memahami dari tekstual tadi kemudian kita pahami kemudian kita memberikan jawaban solusi terhadap problematika umat dan masalah-masalah kontemporer yang terjadi alhamdulillah inilah yang harus kita ikuti Ini cara berpikir ya baik dalam pengamalan kesejaran kita dan juga dalam dunia akademisi mungkin di kampus-kampus ya, yeah, ini yang harus diperhatikan nah, demikian para penyusur yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini karena waktu pembatas kita mungkin inilah pertanyaan yang terakhir jawaban mudahan bisa dipahami bersama demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa wa sallallahu